Kaixo, Sandra de Chennai eta e, e, txakurraren e, borderkoli e, takuraren dut, e, ka, e, gaur Collie dut txak, txakurra, e, kodut. E, ar, e, borderkoli e, arrasako txakur bat da. E, E, ere bai etxean bizi da eta eta hartzaintxarigun lagundu aldio dio. E, arpegi marroia eta zudia du eta tamai ertainakoa da e, ere bai em, begi marroiak ditu eta. Ai, eta kola politpolita. Gutana polit polita. Txakur polit, merezia da eta bizkortat biz, Bizkortazun handia dauzka. Ere bai a, a, oso oso mu murid, muggiduna da eta rekomendatzen dizuet. Iritxia. Iritxia. Um, Iritxia, ertxanara. Um, mm, e, nik elegitu dut e, txakurra, ze guztatzen zaidarako eta dauka, dauka, dauka txan. Eta izan da? Eta hau izan da e, txak animaleen duzkribapena.